Zientzirik irrazian tuten aizarete eta sarreran esan dugun bezala ba, gaurko korabra sietako bat ba, telefonaren bestaldean dakago Kaixo, Arratxaldeon, Imanol Arratxaldeon, bai Arratxaldeon Eta, bueno, gure entzuleia jakino duteon eskero Ederkiz, Esterogardinia zaten dugu baina zuze hemen literatura eta alako aurra ipuin novela Komik, kalako Come kalakotas baitzegite letertentza dena asto bastero eta gaurkoan ere pentsatzen dut galako batekin etorriko sinel ez da. Bai, hori da eh aur literatura berezeki ezatzen aipatzen dizuet nik eta hor hor ez da txiki egiten gure irratian eta bai, e, oraingontan ere ba aur literaturako e, obra bat, bueno, hie izan 4. Lau elkarren segidan ekarri dituz baina denak egile beraren dira argitaletxe berak kaleratua eta eta bueno e, eta, agian aiparmen orokorroaz merezi dut dute. nondik hasiko nondik hasiko era eh editorialengatik ala idazgarengatik bueno ba eh agian e, sushi sushi, eh, japonia-janari mota hori bezala behitzen da argitaletxea, sushi, books, galiziar proiektu gara, eta, bai, eta harrigarria da, galiziarra esan bat argitaletxea dituzten, eta ze, ze kalitatea omdiko liburuak argitaletxea dituzten, nik ez detu lertzen. Jo, dena argitaletxea esportatzea dituko bali, asko zoetu, ze politikaria gero ez adetu, ba, ostia ze, eh? Galicia herdia dedikatzen da esportzatzera politikariak eta ezterdia argitaletxeak eta jober. Ze desberintasun da bai. ¿eh? Bueno, bada ah, eh. no. e, eh, primera Bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai Ari ginen komentatzen baita Ezan diazunean zelta segin bargen onta honetan zartuna izenean Xuxibooks.es Base web horria ere se txukuna daukaten Ta seder kikusten den, zer den eh, Argidago Ipuñak eta liburua en web horri badela Zalantzari bai, gabe Bai, bai, bai, bai, gardi, gardia da eta, eta bai oso ondo antolatuta dago Egi esan Gusta bai. zentzaita Egan bai, sincerik erratiko web Masterari esan behar diogolako sobat egitea eta zainbeste beltza sarkitu hori daukaina hor jarria. Ja, ja, itzein gogu berarekin. Bai, bera, ba, bai. proposamenak egin gu dizkiogu. Bai, txur, txuriak zatu egiten, no asko? Argitu egiten, no asko? Eta, bueno, gero txuriak gorriarekin, nahez, tutaragorla, bai, eh, bai, esan nire diregustatu zari. Horezko ba. gure entzulleren batez atuko zentzu sigur sonetan, eta orto batuko ditu bat diru lau bosei daudela. Oietako batu ya... Entzule fina balnimada jakinko du horietaz egin dugula, ez dio mostru bai. txiki eta mostru ondiek ez duten egarregiten. Bera, zoiek horrengoan, Oie. gure podcast hoietako batean egongo dira ornon bai gordeta, ne hor baitean eban ditu zintzili, punto neten dupatuko Ma, oieta, ez dugu egitegingo beste bat, ez da bai. da bestea. Bai, horrengontan eh, ere, beste biaiek bezala, Europa iparraldeko egileak proposatzen dizkigute, egilea bat da, ole izeneko gizon bat, Zoritxarrez oso, oso gazte hil zen, ganea oitama gutxi ezteregin, oitama zazki, oitama zazki, izan eta hil baino lehen irakasle izan zen, eta irakasle izateri utzi eta literaturara dedikatzen hasi izan. eta bueno, haur literatura horra bedesiak, txukunak, handikoak. umdikoak, nire egizan hemen e, txusikoak eskentzen dizkibuten lauli buruak irakurre ditut eta Guztietan ere, iruitzen zitzaidan, nengoela Pipi kaltsaluz luzeren herrian, baina Pipi gabe, ez da? Ba, bueno, Pipi faltako balitz ba zer gartatuko litzateke, ez da? Olako zerbait. Guztietan impresio hori daukat. Bueno, iru lau goietako batean, e, protagonista zehara, e, a, arabia aldera, arabia aldean ibiltzen da, angoa da. Ba? Baina, hala bueno, ere, txentsatzi hori ez ingainetik endo. bai kuriosoa da, agian Europei Parraldeko estilo literarioa da edo pertsonaiak edaik itzeko modua pertsonaiak pipiren tankerakoa dira hau da apurtzen dute oh. ba, arau eta bueno, maak eh, usti apiskatan kaskora jatzen digute duen el mundu hori eh, eh, eh, da, esaktamente hori baina ba, egizan oso eh, aur eh, bedezian dira Adideze eh, nik proposatu izut, bat izenburu bat esatearren, eh, ma oto, oto erri nozero bat da, deitzen eh, liburua. -ba. Eta ditugu bi, bi lagun, protagonista bi mutiko dira no, protagonista laguna, burla, eta bere eh, laguna, seango de borla. Eta zea baten, protagonista bizi da etxetxiki batean, eh, eta azpian taberna dago, eta horrea arrantzale guztia faten dira jatera, edatera, eta ba, gaizkiesak ebiltzera, gero, lehenengo pixuan dugu emakume kor bat, ero, bigarren pixuan protagonista bizia, eta irugarren pixuan azkeneko antaiatutean bizia da etxezaintzailea, etxezaintzailearen arduran nagusia da, etxeko biztanlea pozik egote. Mm Hoi -hmm. da, bia puntua. Eta, gero, e, zea, ba, bueno, e, gure protagonistari gertatzen zaio gertzaira magiko bat, edo, arkatz batek marrazten duena egi urtzen da, bueno, arkatz edo, zea bat, e, bizikabate, ola Eta, eta horrekin abiatuta, baiaba ba, Otorino 01 a gertzen zen igualako baten Errino 01 bat pintatzen dut etxeko paretan eta bueno, la Errino 01 agertza zaia etxearen erdian Etxeak etxeak ere, bueno, aprovetzatzen ari nez, ere gainera sushi boxonek badauka, aparte izan dugu sarrera oso erakarregia daukala, baina gero saltzentzarenan adiresa honetan 8000 000 bat honetan saltzentzarenan, pentsatzen dut besteetan berdin izango dela, negozio aukera be ira kurtzeko aurreneko, ba, a ber, pentsa kei sematoresan godire, baina aurreneko horriak, ba, 14 ma, arte, 14garren orrialdear dela ematen gaitu, ba irakurtzeko aukera, ba hemen eta, bueno, eta sortzigaren horrian ikusten da etxea, eta etxea bueno, kafea beian dauka, mañan etxea dotorea da, eta bizilagunak e, bueno, eh? Ose molitza da etxea Ose molitza da, da, da, da, komiki gainera, es? Lehenoko tebeotako e, itxura dauka, es, hola, es? Etxeak, eta pertsona jak, eta Bai, bai, ala da, ala da bai, hori da eta, eta pertsoneiak ere dira, oso, bueno, ez dakit, gamberroa da baina bai, bai, pixka bat, em, arau berezia bituzte, edo ez dakit, adiezen, bakaro, erri nozeroa, bizirik jartzen zairenean, ba, janari eman behar orduan, joaten dira, bietako bat, lagunetako bat, joaten da, okindegira, eskatzen ditu amasei hogi barra. Eta okinak, aserretu egiten zailo esatzen dugu, giniuz, niri ez ditezkatu amaseo gibarra, oain tzu ere, niri adarra joten e, etorri behar desu edo mañon. Eta pizta ez ez hemen daukaz dira eta berdin tzei dira eukitza, nek ez Eta horra, aserretu egiten daun mearekin, amaseo gibarra eskatu biolako. Eta hor ba, bueno, kizton zirkoa montatzen dute, eta biara munean txerre gingo, eta juten daukindegirat esatzen dugu, edizkia zu eman amaseo gibarra nola ez zokina zerre, oantxe bertan esmango izkizut ikusiko, ez da, ez da, ez da, ez ditu. Horlako gautza, eta ba, oso mundu graciosoa, eta ento etanik harria eh, ere du idazleak, bai honen inguruan. Eta, bueno, oto bat da, eh, besteak ere bakoitzak bere, bere zaukarriak bitu, un, e, bere unibertso propioa, edo, edo, gomazko tartzen da, mutil batena, Eh, ba, bueno, ba, egunero eskolara itzi eta zaharragoek egunero egunero hartu eta ematen diote paliza bat eta gero prakatan eh, iturria zabalten ez eta prakak urez betetzi diziotek. Horri Europa soilparraldean. Tromotia irisuena izostuta txer egunero. Tamakerrit Ta ematenio sente, baina egunero utzi berraldez horrela egitasuen gaitak esatzen ezko. Honek ez du fundamenturik. Da, beira ze zer rollo, eta eta mutikoak e, alako batean e, lortzen du ba, laguntzaile kasunetan magikoa berriz ere eta e, egun batez egun batez e, berak desiatzen duen guztia e, egingo da eta hori xera ba, bere mendekutxikiak egiten zuen mm -hmm. izen buruak irakurrita ariango maskotar zan hau agian ez baina horrenekoa zan didasunean, eta hue bai, eh? Baina aurreko sandidazuna noendika nabarmenago 8, errinosero bada, ni pentsatu eta zieram txiki txiki entzako ipuin bat edo liguru bat izango zen laula gartzen bere Afrika honetan putzun batean sartuta eta askoz gai baina gero ona ikusterakoa ikustedu, ba, bueno, ba, letra letra pilla bueno, pilla, letra badula, eh? testo testoa badu eta segurazki chikerentzako estare ez da, ez da. Eh, sí, sí, sí, ba, eta ja autonomoa dengarerako ziurrenera. Hombre, laguntzaile batekin edo agian ba irakurlea si berriak ere bereziki ba, hori ba, laguntzaileak na irakurriz eta igual ba aurre pizka bat, baina bereziki laguntzaile dun, heldu horrek edo dena dela korrekt irakurriz, zortzi bat urtetik aurrera edo ni zer dakit baina ba, nik esengo nuke 10 urtetik aurrera gozatzen direla liburu hauek mm -hmm. ni 12 garren orrira iritsi naiz hemen weborrian susi guke zen zenbat orrialde ditu gustira ba la 90, osea la 80, osea 90, 100 urte Bai, bueno, marrazkiak ditu eta horri aurri ez dira oso beteak. bai. No, bai. E, ba, hori da. 10 uzetik aurrera edo bai irakurle saiatuak edo bai, bai. Dau, oso liburu polita izan direz ba, gauetan horrela eh lotarako itzun dezela edo edo arratsalde pasa ba, egun neuritu batean, ez dakit, ba. Ba, beti telebista nago gabe, ba, bueno, ba, ba, ba, ikuin bat irakurtzeko, hau ba. azkenean bot gora irakurtzenak eta ba, Orduterdian ordu pare batean, helduak ba, egiten badu eskortz hori, eta bueno, ondoan ba, kafego xo bat, edo difusio bat, edo pasta bat zu ditula, ba, igual, ba, oso arratzalde pasa desberdin eta txegin egin dezakete. Mm -hmm. Por zirto, patu duzu asean pipi, bai? ora bai, tokatzeko ba, Europa unguiparraldo horretan, hori nire no, telebista hauek ez daude, ez sinemara ez telebiztara emanak edo ez dakizu edo beste laiz argumento, beste laiz diberti garri izan daiteke, izan daiteke bai, bai, izan daiteke izan daiteke, bai nik daki dala ez dago rolako dugu, batez daki hauek ezkenean dira eh, Danimarka bai, Danimarkako literatura da, horbar ez dakit nola iritsidan galizi da, no da ere De baina. Ba, galese galizide, bai, gero baitare da iretxe hauek euskeratzea, ez da? Se normalena, bueno, ez da que normalena, normalza za jotzen ditugolako alako goza, baina izango litzateke agian galegoz baitatzea, gaztelerara itzultzea, pixka ba, bueno, ba, piska zenbakiak egite errenez, baina euskerara egitea baitare katalanereko e, dute, pentsatzen dut, ez da? Eduaki ja jarrita es, itzuliko dute. Bai, bueno, web orrean sushi boxen 20 e, txala dio, bai. E entarzan de goma, la bentuta de nordia etior, bai, bai, gorla loto, ez un rinoceront bai, dena, lauak, bau, euskareto den berberak eta ah, bai. mm, bakizu saltzen duten alas, pentsatu eh, dute torretara ino nisten txaren, edo badakizun, eh, salako liburokadiesmo eh, aurretikana itzen, enunak mostru ondiek edutene garregiten, eta ez dio mostru txikiak etola, badakizu la, ma bueno, tirada badaukaten edo eh Gia esaten maizut ez daudat idearik ere Adiez, e, monstru txikiek ez dute Monstru handik ez dute egiten Eta hori dena e, Oiek zea dira e, Ez daude inglesera Ez daude frantxexena itzulita Eta Txinera bat zeuden itzulita Olo liburu bereziak ziran. Eta Eta ezakit, ezakit <laughs> Txinan zema saltzen duter mm -hmm b- e, esinez e, e, zorreta. Ah, ba curioso curioso esa merda esa utzia e, liburuak talako ipuna topatzen dituen pertsonaia, zepena pentsatuz sui sonen bai. atzean, ba, lagunen batzuk batzu, quero, o sea, que moda eta curioso esa madula, no le des tendría en la literatura, ¿eh? bai, bai. Ba, ba, ba. Suposatzenet editoreen lana izango dela azkenen editoreak dituz honeelako liburu pakete batzuk eta eta bueno ba gero bezero bezela argitaletxe bezela ba ze, maten izkiozun, ba sem idispi de bere eskaintza ba, zehazteko ez estaba agian horren bueno, arabera ba iritziko zara liburu hauetara eta esan ezik esaten bai zu emaia zu frantsian gehien saltzen dana ba ziurrenera dizute au eskeniko Ma, maizu, maizu, maizu, ba esaten bai zu literatura berezi bat desberdina Ba, bueno, ba, pizkabat irreverentea. Adibidez, el libro agotan ez dira valoreak lanzen. Hemen ez dago valoreak eta buenroismoa, da, ez ez ez hemen. Gainera, neko, neko hijoputismoa ere, bada, horla gezkitzekin da, elkabroiak ere, bada, dira, txalbezeken pueda asko dago, eta, da, bueno, hori ba, hondekusten da, horla igel jale horretan, horla erriko matoia da. Eta gure protagonista ba, beti harrapatu nahi dut, palizak emana dizio Protagonista zorionez horla ba, baino pixporra guaga eta beti, beti engainatu iten du, beti zorratu iten du Eta azkeneako horla, baina bueno, ez ditu dekontatuko bukera zertatzenak, zer raio bai, ga, Gainera e, zehap... E, e, Nik, ja, eh, gaurkoz egun egin berdetemen, bai, beste zer egin batzu ditut, markatu prezes artea, baina bai, gaur horrela da. Oh, ha, son, beritma, de... egin, o, oh, sendo, baina, segidan egin, bai, ah, segainan, liatugara hor, eta, baina, bai, 8 errinosero, errinosero bat da, errinosero bateatzen zeite, eh, baina errinosero bat da. Bai, hor badago hartzikikik bat egin, egin egin egin itzulpenarekin. E, nire ditzen bat ere gustatu akatz asko daude baino asko eta liburu batzuetan gehiago ez da gutxiago baino e, itzultzailea e, ba, ba ez, ez da oso fini bilik eta bueno ba, ba ez dakiz ba, bark, barkagarriak direla daiteke, baino, baino, baino, baino, baino bain, bain, bain, bain, itzei leprak faltaztea e, baino bain, itzulpen naren e, ba, idazten ari dela akatsak egitea, bueno, akats giz, mekanikoak deituko diegun horietakoak biziente hauek testu abater horrastu bade. Bai, alorretatik ez da bater ezeguna. Bueno, oroa rondo dago, eh, baina e, biote bi o hiru orrialdetik bein pum pum erortzen zara akats batean edo bestean eta linea ez bater ezorroza gauza hauek, baina li, e, la liburu hauetan e, guztietan ere e, Zea berdina gartatu zei, arazo berdina. hiru e, horri aldeetik behin, ba, txokatu egiten nintzela, zea batekin, akatzu batekin, baldarkeria batekin, esen honok Bueno, berdin dio, otu errin ozero bada, e, argitaletxea sushi, buks, e, idazlea ole lun kirkega hart, horri aldea geunda eta trezia mauz teuro, diamen e, biztandoko agonez. Ba, oso ondo. Ez da, kitarra isi zango den denetan topatzen, manbestelago eforrian bertan, 6 bat agertzen da liburan aspikaldean, beraz pentsatu 6 horretan klik eginda eta gero amagoztu duro hien olabiberek eskuratzeko ba, alakoren batekin da, baya, iritsiko zeizu labaitare, asike... Ba, enik, suposatzen dut, elkarren bertan ongo dela, okera, da, emigoren ari nes. Mhm. Pues eso son dos, no, Imanol, va bueno, va urrengo, urrengo a hacer arte, a gustense itubut, a seguir presa acá, oye que gitera, ta bueno, ta, ta gozas coikin. <risa> <risa> <risa> bueno, gaus oye, dirán, era la vagúmer de la hora en inglés, eh, ay, es pencha, ay, es pencha, ay. es, es gente sin eh? bueno, bueno, va, va vixe, va urre, Benga, benga, benga, benga, benga, yo gau ya, benga, mi eskete. Benga, yo...